Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggel, kívánok! A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja Arra kérem először is, hogy legyen szíves mutatkozzunk be, Martos úr Martos Dániel vagyok a Ferencvárosi Vagyonkezelés és ZRT Mezéligazgató Jettesen Köszönöm a rendelkezésre állást, Köszönöm, Vácskai úrnak Köszönöm. a közvetítést. Nem állítom, hogy ez lesz az utolsó beszélgetésünk, de vágjunk bele, ezt mi folytatjuk. Ha bárkinek kérdése van, azt utólag föltelt és majd közvetítem önnek, de most senkit nem kapcsolok adásba. Hálisanak az összes papíromat ott hagytam, így aztán az emlékezetemre hagyatkozhatok. A parkolás mennyiben tartozik önhöz? Annyiban tartozik hozzám, hogy a Ferencvársi önkormányzat idei döntésével a Városfejlesztő zrt olvasztotta a Ferencvárosi parkolási kártét, amely egyébként a parkolási tevékenységet jogosult végezni a kellett területén, tehát így mondhatjuk, hogy hozzám illetve a felügyeletem alatt. Ugrálni fog, mert nem fogom minden mondatásra végighallgatni, ami nem az érdektelenség, hanem a fent. Tehát én azt gondolom, hogy aki nem Ferencvárosi, vagy nem arra gondol, hogy a bácskai ellopta az összes pénzét a Ferencvárosi, park... a Ferencvárosban parkolóknak, azok csak akkor fognak bennünket végighallgatni, találnak benne olyat, ami őket érdekli. Tehát nem arról van szó, hogy figyelmetlen vagyok. Cserébelyese leszek hosszú. Ugrálni fogok időben és térben is. Ez a változtatás, a struktúrát illetően miért volt szükséges függetlenül, hogy nem hozta ezt a döntést? Az önkormányzat 2011-ben elfogadott egy szintén érdekes, nekár is hallgatóknak nem biztos, hogy érdekes vagyonkezelési struktúrát, illetve modellt és ennek gyakorlatilag a harmadik, negyedik lépése volt az, hogy ezt a, a parkolási céget egy holding, uh, holdingba, amely a Városfejlesztő ZIT gyakorlatilag behol azt jöttetnek. Szükséges lenne egyébként a hallgatókat beavatni abba, hogy 2011-ben milyen döntés született? Nem hiszem, tehát gyakorlatilag. Hogy nagyot... Ha viszont nem hiszi, akkor az a kérdés, hogy ami most bekövetkezett, azt egyébként azok, akik ehhez értenek ott Ferencvárosban, azok lehet, hogy időben nem tudták pontosan megmondani, mikor fog bekövetkezni? Ha a képviselőkre gondol, akkor ők biztosan tudták. hogy... És ezek szerint ez egy folyamatos átalakulás volt, hiszen ön erre utalt. Így van. Ami azt jelenti, hogy ezzel a folyamat véget ért. A jelenállás szerint igen. Ez a mostani struktúra mit tartalmaz? kezdjük ott, tehát vegy, vegyük, vegyük a hétköznapi kisembert, aki nincs, de mondjuk van, egy példány van belőle, én vagyok elmények, meglátogatom a bácskait, és egészen kivételesen nem veszem igénybe talán ott a Lóniai utcában van egy egyebek közt önkormányzati dolgozóknak fenntartott parkoló, de azt nem veszem igénybe nincs filmforgatás, van parkolóhely ott a közelben talán 420 forintot vagy 440-et kell fizetni ez a pénz aztán kihez, hogyan kerül? Jó, tehát 440 forintos az az amiről, amiről beszélünk egyébként, de ez a, ez a pénz minden esetben a Ferencvárosi Önkormányzatot, illetve a Ferencvárosi Önkormányzat számáira kerül. Az, hogy ön hogyan és milyen módon parkol, az is már egy viszonylag bonyolult feladat, legalábbis a mi szempontunkból, hiszen fizetett, hogy ön is mondta, mondjuk készpénzben, tehát érmével fizetett automatában, fizetett alkoholókártyával, fizetett mobiltelefonon keresztül, tehát többféle módon jut el ez a pénz az önkormányzathoz, uh, tehát ez egy, ez egy igen bonyolult, bonyolult metódus. Mennyi pénzről beszélünk mondjuk 2014-et illetően, ami parkolásból Ferencvárosba befolyt, ha ön ezt tudja? Közel egy milliárd forint. Közel egy milliárd forint. Uh, ez az egy milliárd, ezt a park, tehát azt a magát a parkolást, uh, uh, az a cég irányítja, amiben ön van, de kivégzi a hétköznapi munkát? Így van, hát a hétköznapi munkát ugye, a, hogyha röviden elindulhatunk hát at, a Kályhától, akkor 2010-ben az önkormányzat úgy döntött, hogy kiszáll a, a gyakorlatilag a médiában elhíresült több Kft-ből, ez egy társulás volt, volt több önkormányzat, keleti önkormányzat, a fővárosi önkormányzattal együtt a parkolási tevékenységet végezte, illetve végeztette. Ebből az önkormányzat 2010 ben ahogy mondottam, kiszállt, nem volt megelégedve a feltételekkel, nem volt szent. A... És abban reménykedett, hogy akkor ezáltal több pénzhez jut? A több pénzhez jut. Ha most eljutunk a jelenbe, akkor egyébként ez a reménye valóra vált? Nagyon reménykedünk benne. Várj, ha 2010-ben szállt ki, hát akkor azért 2014-ben már tudni kellett, hogy valóra vált-e, vagy sem. Így van, tehát ö... természetesen az én véleményem az, hogy... Mennyiben véleménykérdés? Hát ez ugye, az ember lát számokat, azok magukért beszélnek. Így van, ha a számokat nézzük, akkor, akkor egyébként... Oké, okay, ott... rendben van, de hogyha, ha nem a számokat nézzük és hallgatom önt, akkor önnek egyébként jelen pillanatban 2015. december másodikán szerdán nem sokkal 3-9 előtt milyen kétségeim maradtak, hiszen hallható a hangján, hogy azért van valami fenntartás, vagy van valami szösz itt a történetben az gyakorlatilag annyi, ez egy általános dolog, hogy minden el lehet javítani, minden működési metóduson, ügykezelésen, hát ilyenekben látom a, a, a, né, látok néhány dödszenőt a rendszerben, de ezek javíthatóak. A parkolási díjakat, az övezeteket kiállapítja meg? A fővárosi közgyűlés. Tehát ez a kerületi önkormányzatnak, illetve nekünk parkolási. Tehát títhetek. magát a parkolást azok üzemeltették. Önök, tehát önök felügyelik, az üzemeltetésről később lesz szó, a pénz önöket illeti, de maga a behad, besorolás, hogy milyen övezet, hol van, hány van ilyen, mennyi, az nem az önök kompetenciája. Nem. Ha már itt tartunk, akkor hat kérdezzem meg, nem fogunk hosszan itt időzni, de akkor már érdekel, ön szerint, személy szerint, akihez többet ért, mint én, és én, aki egyébként ezt rendszeresen igénybe veszem, nem csak, ötha, nem csak itt, hanem máshol, jobb lenne ezt a kerületek, ma úgy dönthetnék Nézze, ez egy ö, érdekes kérdés, ez inkább a politikusokra a, a tartozik az én. Mert ha én jól értem, a fővárosnak semmilyen érdeke nincs, hiszen ő ebből pénzt nem lát, leszámítva. Van még olyan terület, ahol a, főváros üzem, a fővárosnak van bevétel a parkolásból? Természetesen igen, tehát a tavaly év egyik komoly döntése volt az, hogy a fővárosi önkormányzat a saját területeit, mert hogy voltak saját területe, általában a főutak, Aha. és annak környezete ezeket a kerületeket. És arról se tud, illetve ön nem tett olyan kezdeményezés, hogy maga a kerület egyébként leszámítva azokat a területeket, amelyek a fővárosi, azon területek fölött parkolási övezet kialakítása érdekében önállósuljon. A egységes a fővárosi parkolási rendszer. Én ezt értem, de az a, a, ahogy én kiveszem, jelen pillanatban ez ügyben sort bontani egyetlen önkormányzat sem akar. Nem, szerintem senki nem akar. Ami egyben azt is jelenti egy szóval, hogy jó a rendszer? Hát a rendszer, mint minden rendszernek, amit ember hozott létre van. Ön változtatna egyébként a parkolási övezetek besorolásán, Ami város illeti? Hát ami a keletet illeti mindenféleképpen. Okay. Van olyan zónánk, ahol, ahol indokod lenne. De ahogy én ezt jól értem, velem könnyen lehetséges, hogy erről többet beszélt, mint beszélt vala Bácskai Jánossal. Nem feltétlenül már állítanám ezt. Oké, okay. tehát akkor ezzel a felvetéssel ön is élte a polgármester felé. A polgármester úr szerintem ezt régebb óta taglalja, mint ahogy... Oké, okay, rendben van, akkor úgy tűnik, hogy azért féli nyitott ajtókat döngetek. Menjünk vissza a parkoláshoz. A... Mennyi pénz kell? Nem, nem, nem, nem, mondom, menjünk vissza a parkoláshoz, nem, ilyen, most ez egy frajdi dolog volt, vagy ilyen mondatot egyáltalán nem mondtam. Ott tartunk, hogy ebben a változásban, amely talán három ütemű volt, most nagyjából egy végleges helyzet van. Ki az, mi az, aki ezt a parkolást a hétköznapokban üzevelteti? Hát részben az ő fesz Zrt, az az önkorrendott vagyonkezelőcége, illetve egy alválkozó. Legyen szíves, Ezt így szoktam elveszteni a fonalat, legyen szíves ezeket bemutatni, és legyen szíves bemutatni ezek egymáshoz és önhöz, mármint az ön által vezetett céghez való viszonya. Jó, tehát 2010-ben, ahogy már említettem, az önkormányzati közbeszerzésen kiválasztott egy alvállalkozót, vele szerződést kötött a Ferencvánsi Parkvánsi Kft., amely azóta ugye beolvadta a vagyonkezelő ZRT-ben. Az, hogy beolvat, az azt jelenti, hogy önálló személyként megszűnt? Így van. De hogy a vagyonkezelőző érté, minden tekintet. Én ezt értem, de akkor ezek szerint ezt megette a szó fizikai értelmében az önkormányzat? Hát az önkormányzat gazdasági társaság. Én ezt értem, de feloldotta önmagában. Tehát akkor e, tehát ennek a helyén megjelent egy másik cég? Igen, hogyha így fogalmazunk. De akkor árulj el nekem, hogy, hogy akkor tudom, hogy még nem hagytam végigmondani az eredetit se, csak nem fogom tudni megjegyezni. Hogy az, hogy ez beolvat és a helyére került egy másik, ez egy szükséges folyamat volt? Tehát nem maradhatott volna meg külső takként, és akkor, ha nem olvat be, akkor oda nem kerül mást? Ezt most nem érted. Tehát mi szükség volt a beolvadására? de ezt néhány perc belekezdtem ebbe a félmondatba, okay, az önkormányzat vagyonkezelési modell, amit 2011-ben elfogadott, annak ez egy ö, szükséges lépése volt ez a cégbe, vagy a vagyonkezelőben. Ez egy jogi szükségszerűség? Hát ö, jogi gyakorlati, tehát abban bízunk, hogy ö, ebben a holding rendszerben egyébként hatékonyabban, olcsóbban tudja a közfeladatokat, közszolgáltatásokat ellátni. Oké, okay, hát, akkor, akkor ugye annak idején akkor ez megvolt, ez beolvatta ebbe a a holdingba is, de volt egy másik cég is, amit említett. Az mi volt? Így van, ő egy alvállalkozó. Nem, nem, nem, nem. Várjon, akkor mondja még egyszer azt a két céget, ami volt. Tehát nagyon nagyon könnyűket összekeverni. Ez az, én már, én már összekevertem, igen. A Ferencvárási Parkolási Kft. ez volt az önkormányzati. Ez egy 100%-os önkormányzati tulajdonú cég. Illetve volt egy Fair Park, vagy van egy Fair Park Kft. ez pedig az alvállalkozó. Oké, okay, akkor nem az alvállalkozó olvad be, hanem az önkormányzati cég. Az önkormányzati cég, így van. Az önkormányzati cégnek egyébként a 2010-es létrehozása az jogi szükségszerűség volt? Igen, hogy volt egy jogszabályváltozás 2010 nyarán a kormányátást követően, amely azt mondta, hogy vagy önkormányzat, vagy önkormányzati önkormányzat, tulajdonban álló fég végezhet. Akkor ennek érdekében létrehozták ezt a céget? Így van, így van, így van. Uh, majd ez a cég logikusan beolvadt oda, amiről ön beszélt, és ugyanakkor megmaradta az alvállalkozó. Az alvállalkozó személyében nem változott 2010 óta. Tudomásom szerint, a, a, hogy az alvállalkozó gyakorlatilag összefog, összefog több más alvállalkozót is, tehát nem egyszerű uh -huh. a, a képlet, ebben, ebben voltak változások, természetesen. De ennek a fő vállalkozónak a neve ugyanaz? Én úgy tudom, hogy ugyanaz. Ennek a kiválasztása 2010-ben hogyan történt? Közbeszerzés keretében. Annak idején ezek a közbeszerzések, amelyekről beszélünk, tehát ez durván 4-5 évvel ezelőtt volt, volt-e per, volt-e vita tehát végül is mennyire békés körülmények között választotta ki az akkori Ferencváros ezeket a cégeket vagy ezt a céget hát a közbeszerzés eredményeként ha jól tudom ez az egy cég, egy cég ez az egy cég pályázott ez a társaság pályázott és a nagy vita ebben nem volt ez a társaság más kerületben is dolgozik-e? Ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként, ha jól tudom, akkor van folyamat benne közbeszerzés jelenleg is, ahol, ahol ez a cég indul. Mennyiben jó kérdés ez? A tekintetben, hogy hozzáértő-e, vagy, vagy mennyiben? Szemmel láthatóan értenek a kérdéshez. Hát, működik a parkolási rendszer. Az elmúlt négy-öt év szerintem azt bizonyítja, hogy nagyobb kivágy. Amikor arról beszélgetünk, hogy valaki ért egy parkolási rendszerhez, akkor miről beszélünk, és minimálisan se szeretnék humorizálni. Jó, ez egy ö, tényleg nagyon összetett feladat, tehát azzal szemben, hogy az emberek csak azt látják az utcán, hogy oda megyek egy automatához, belogok pénzt, Adott és feljövök följövök telefon számot és, és utána leparkolok, legegyszerű, hogyha szabályosan teszem minden ez nagyon egyszerűen tűnik, a, a túloldalon viszont több száz vagy több ezer folyamat rejlik a háttérben, de ennek van egy nagyon komoly ellenőrzési része, ezekkel a ellenőrökkel gyakorlatilag minden nap találkoz, a találkoznak, találkozhatunk az utcákban, van egy nagyon komoly karbantartási része, hogy ezek az automaták gyáramon működnek, és a nyáramon Az működnek. automaták maguk, azok, az kinek a tulaj a és önkormányzat tulajdoná volt, ugye most jelentően a vagyonkezelő tulajdonában állnak ezek az automaták. Jó, magyarul nem magántulajdon. Nem, nem, nem. a 2010-ben ez is döntött úgy az önkormányzat, hogy alvállalkozót vesz igénybe, mert csak és kizárólag az automaták voltak a tulajdonában, infrastruktúrálisan semmilyen más feltétel nem volt adott. A, milyen egyéb tevékenységet végez ez az alvállalkozó neve? Micsoda? FEV? SERPARKÁ. Fer, fer, Igen, bocsán Igen? Tehát végző ezeknek az automateknak a karbantartását, az útburkolati elket ők festik, szóval forgalmi jelzőtáblákat helyeznek ki, háttérirodát működtetnek. Kivel vannak szerződéses viszonyban ők? A, most, most már a vagyon vagyonkezelővel. Az a megvízás, amit, be, amit ők elnyertek 2010-ben hány évre szó? <hállt> határozatlan ide. Gondolom, akkor egy felmondásidő idő van. Van felmondási idő, persze, mint a szerződések nagy részében. Felmerült-e bármikor az elmúlt öt évben, hogy ezt a szerződést módosítsák, vagy felvontsák? Hát az önkormányzat ellenzéki képviselői gyakorlatilag egy ideig heti rendszerességgel napi tartották a kérdést. A... Mi volt az indokuk? Az indokuk az az volt, hogy, hogy szerintük saját üzemeltetésben ez olcsóban. Álljunk meg itt egy pillanatra. Üzemeltethetnék ezt önök-e? Jogilag igen. Praktikusan miért nem? Praktikusan azért nem, mert a, a, a véleményünk az az, hogy olcsóban. Értem, de most megint előjött a véleményünk, már pedig ugye van egy mérleg, ha arra ráteszünk valamit, akkor az leméri. Volt-e ellenpróba, vagy ha nem volt ellenpróba? Normál esetben ez így néz ki, hogy ön is mondja, hogy ez egy patika mérleg. Hmm. Mér, hát ő... Jól beszél, akkor mondja meg nekem, hogy mennyiben nem alkalmazható patika mérleg. Eddig nem úgy tűnt ön, mint aki ki akarna bújni a kérdéseim elől. Nem, nem, nem ezen a szándékom. de... Én ezt értem, tehát azért kérdezem, hogy, hogy tiszta vizet öntsük a pohárba. Akkor először is azt kérdezem, az tudtával van-e olyan kerület ma a Budapesten, amelyik ezt a tevékenységet is maga végzi? Csak, hogy én tudom, ilyen gyakorlatilag százázalék van, aki mindent maga végezni nincs. Az ellenzéki képviselők, akikről én nem feltételezek egyáltalán rosszat, az indoklásukban teljesen érthetők. Mi az, amit praktikusan ők nem tudnak? Vagy nem tudnak jól? az, hogy ez egy nagy élő, élőerős munka gyakorlatilag, tehát nagyon sok humán erő kell ahhoz, hogy ezt a szalatot ellássuk. Ezt mi sokkal úgy látjuk, hogy sokkal gazdaságosabb. Itt jön elő annak a kérdése, vagy az a, annak a jelentőség, ha adott esetben ez a ferpark máshol is dolgozik, akkor a bevételeiből tudja fizetni az alkalmazottait, amit egyébként a Ferencvárosi Önkormányzat nem tudna tenni magyarul, hogy többe kerülne, mint amennyibe kerül így a ferparknak. Így van engedje meg egy nagyon rövid és nagyon törű példát, a parkoló, ellenőr, tehát parkoló ellenőrzés, ez parkoló örök, ez 15 embert kell folyamatosan az utcán tartani, hogy több műszakban dolgoznak, uh -huh. nem 15 embert kell a, a, a alkalmazni, ez, ez a gondolja végig, hogyha jön egy tavaszi időszak, ezek az emberek folyamatosan az utcán dolgoznak, megfáznak, betelek lesznek, bármilyen problémáik van, 7-8 ember kidől, akkor ezt is bele kell számolni, tehát 15 ember helyett nekünk 20-25-30 embert kellene ahhoz alkalmaznunk, hogy ezt a feladatot el tudjuk látni. Ez ezt számunkra sokkal egyszerűbb, hogyha ha egy alvállalkozó, aki ezzel foglalkozik, adott esetben nagyobb személyállományra rendelkezik, rendelkezésre tudja bocsájtani, és ugye ennek a, a, ennek a humán erőforrásnak a kezelésével nem kell foglalkozni. Azt kérdezem Öntől, hogy maga ez a szerződés arra vonatkozó, hogy mit fizet az önkormányzat ennek a cégnek, ez valami inflációval növelt összeg, vagy van valami érdekeltsége a cégnek abban, hogy mennyi parkolási pénz fut be, hogyan van ez? Azért nem kérdezem, hogy hadititkor kérdezek, hiszen közpénzről van szó, közpénzeknél pedig nincsen hadititok. Így van, a jegybanki alapkamattal növelt összeget fizetünk egyébként éves szinten. Nincs érdekeltsége abban, hogy most többen vagy kevesebben parkolnak Ferencvárosban? Egy általány díjat fizettünk gyakorlatilag minden hónapban minden egyes parkolóhely után. Ami, ami ezzel az összeggel emelkedik, amit a Magyar Nemzeti Bank kavatával kapcsolatban említett. Így van. Azt kérdezem Önt, hogy rossz a kérdés, vagy nem rossz a kérdés, nem tudom, hogy meg lehet-e válaszolni. Vajon lehet-e tudni az, hogy Ferencvárosban hány fizetett hely van? lehet tudni, a készültem ilyen <gül> unalmasabb számokkal, tehát 5250 darab fizető parkolóhely. Hát ez érdekes dolog, ha ezt meg kellett volna satszolni, én biztos, hogy többet vagy sokkal kevesebbet mondtam volna, de valószínűleg többet. Tehát nagyjából 5300. Van ez a fizetős parkolóhely. Jól beszél, én, én is erről beszélek. Ferencvárosban mennyire jellemző a nem fizető parkolás? Ez, mint minden más kérdezben, egyébként jellemzi a parkolást. Évente közel 80 ezer Pótdíjat Nem, nem, nem, nem, nem beszélek. Azt kérdezem, mennyire jellemző a nem fizető parkolás? Tehát nem azt, hogy valaki nem fizet, hanem hogy parkolá, parkoló díjmentes övezet van. Van olyan övezetünk is, ami parkoló, de ahol nem kell parkoló díjat fizetni, és ami egyébként egy másik fontos kérdés, hogy a lakosság milyen arányban és milyen mennyiségben parkol, ingyenesen vagy kedvezményes. Hát ugye a, a, az ott dolgozók plusz, vagy az ott lakók plusz egyebek. Azt kérdezem öntől, Igen. hogy van-e szám arra nézve, hogy egy fizető parkoló helynek milyen a kihasználtsága? ilyen egzakt számokat most nem tudok mondani, de, de, de eltérő, tehát zónánként eltérő, a kerületben ugye három, három parkolási zónánk van, ugye a nagy körút, tehát a határolt belső Ferencvárosi, egy középső egy külső, a belső az a leg, legmagasabb legmagasabbítételi 440 forintos, ez viszonylag magas, tehát ez 70-80%-os kihasználtsága. Úgy jelen pillanatban, ahogy haladunk kifelé, úgy ez egyre Csökken ez a szám, és gyakorlatilag a, a, a külső Ferencvárosban ez, ez igencsak alacsony értéket mutat. Illetve az a legkülső Ferencvárosban gondolom nincs is parkolás. Is parkolás nincs, nincs, tehát a jelen pillanatban a út, tehát a kifelé a Ferencvárosban igen. nincsen. Nem is tervezik De tervezük, tehát tervezük, egyeztetésben vagyunk a fővárosi önkormányzattal. Ehhez engedély így van, ez engedélyt kell kérni, hogy a első vezetet kibővítsük. Azt kérdezem öntől, hogy ehhez a történethez bevételi oldalról, mert hogy láttam egy táblázatot, az most nem nyitok ki, mert az csak megzavarna engem, de tudom, hogy szerepel benne a kerékbilincsekből befolyt díj, szerepel benne a büntetési díj, ez mennyiben külön tétel, vagy ezt egy kalapba lehet kezelni? Igen, ez amit gyakran egyébként nem vesznek, hogy még, akár még komoly emberek is, vagy képviselők is, hogy nagyon sok tételből. Egyéb iránt az, hogy büntetés vagy kerékbilincs, azt ugyanez a felpart csinálja? Részben igen, a kerékbülincselést ugye vonatkozó jobb szerint csak hatósági személy, tehát köztelet felügyelő végezheti, itt csak segítséget nyújt hozzá. Uh -huh. A cég, tehát ugye az autót, amivel gyakorlatilag az ellenőröket szállítják, azt biztosítják. Uh -huh. a, ez a társaság egyébként ugye a követeléskezelés az, amiből még bevétele lehet, hogy van az önkormányzatnak. Gyakorlatilag ugye mit sem ér egy ilyen rendszer, ugye kvázi szankciók nélkül, és hogy ezeket a, ezek a jó, akkor ha már itt tartunk, akkor a büntetési díj beszedésének hatékonyságáról mit tudunk? Ezt ellátja egy ügyvédíroda jelen pillanatban. Ez egy olyan terület, ahol jelen pillanatban látunk még fejlődési lehetőséget. <hű> S -s -s Szép, <hűzés> -szép mondat, de arra, arra nem válaszolt, illetve nem hagytam, hogy válaszoljon, hogy mennyiben önálló vagy külön fejezet a parkolási büntetés, a parkolási büntetés behajtása, illetve a kerékbilincs. A büntetéseket ugye az ellenőrök helyezik ki, ennek megvan a maga metódusa, a követelés kezelés pedig részben mi a vagyonkezelő, illetve egy külsős ügyvédnyi oda végzi. Azt kérdezem, bár van egy táblázatom, de azt most nem kezdem el böngészni, tehát ugye amit azért kinyitom, már csak másodpercénk vannak, hogy a következő rész az biztos, hogy nem ma lesz, mert 9-ig rá is, én is 9 óra után mással beszélgetek. Maga ez a táblázat mit mutat? Emelkedő bevételt vagy sem? Hogy ha ön is látja, akkor ezt nyilván, nyilván láthatja, hogy. De a hallgatók nem látják. de éves, éves szinten gyakorlatilag egy ilyen 4-5%-kal kúszik fölfelé a, a, a parkolásból származó bevétel. Az a célunk, hogy gyakorlatilag ezzel az egyesüléssel is, illetve beolvadással, hogyha lehet, akkor, akkor ezen, ezen még egy 10-15%-ot megpróbálják elvenni a következő években ugye egyszer van egy parkolási Kft. bevétel, egyszer van egy parkolási Kft. kiadás, és ugye itt lenne az utolsó mondat, mert aztán innen folytatnánk, a van rá igény. Baranyi Krisztinának és bárki másnak azt mondtam, hogy a műső után feltetnek kérdéseket, és egy következő alkalommal én azt tolvácsolom önnek, hiszen a parkolási kiadás az egy meglehetősen nagy összeg, amivel a kapcsolatban korábban arról beszélt Bácskai János, hogy még az elején olyan költségek voltak, hogy itt kiadásként nagyjából emelkedő összegek vannak, úgyhogy ez most itt nem is tudom, hogy egy milyen emlék a részemről. Mert 800 ezer-től ezerig emelkedik 2014 között. Gyakorlatilag a parkoló, tehát a parkolő is nagyobb lett, tehát nyilván ez magával vonz, vagy magával húz egy dítétel növekedést, illetve vannak olyan időszakonként visszatérő tételek, amelyeket jogszabályi kötelesünk elvégeztetni, és ezek okoznak gyakorlatilag ilyen. Jó, de akkor azt kérdezem a, a negyedik vagy a harmadik rovatból, hogy a parkolási Kft. eredmény átutalása az önkormányzatnak az 2010 és 2014 között miért csökkent pregnánson Hát a véleményem szerint egyébként a, a, azért, mert a parkolási cég maga, tehát az önkormányzat parkolási cége ugye egyre több vesz át tehát új munkatársakat vettünk föl, egyébként új feladatokat kaptunk, az új a főváros. Jó, de ez mondjuk 2013 és 2014 között jelenthet 43 millió forintot? Akár jelenthet, annyit is így van miközben egy 2012-ről 2013-ra 21 millió forint emelkedést mutat. Tehát én amondó vagyok, hogyha legközelebb beszélgetünk, függetlenül hogy Baranyi Krisztina vagy bárki más betelefonál el. Ezeket a számokat szeretném majd, ha elmagyarázná. 2011-ben 106 millió, 2012-ben 86 millió, 2013-ban 108 millió, 2014-ben 63 millió, ami tényleg némileg egy, legalábbis hát egy mindenféleképpen egy kívülálló számára, mint én, nehezen megmagyarázható mert az ember azt gondolná, hogy ez ilyen hektikusan nem változik, valami áll mögötte, évről évre, vagy ugyanaz, vagy más, arra kérem önt. Egy, elnies, hogy egy nagyon rövid mondatban azt szólhatok még, akkor ugye itt azért vannak elég komoly rajtunk kívül álló tételek, egyrészt a, a, a, azok, akik parkolnak gyakorlatilag, a, az, hogy ők hogyan fizetnek díjat, tehát melyik évben milyen hajlandóság a követeléskezelésünk az jól vagy rosszabbul működik abban az évben, abban a szempontból, hogy befizetik nem fizetik, milyen jogszabályváltozás vannak, ezek jelentősen befolyásolhatják az árbevétereinket, illetve a kiadásainkat. Nyilván, ha szükség van rá, és úgy érzi, illetve hallgatók is úgy érzik, akkor nagyon szívesen. Én amondó vagyok, hogy ezen fussunk Én... 2010 és 2014 között, valamint azt, ez a BÖP Kft. átutalás, ez, a, ez, a, ez micsoda? Melyik évben? Bármelyik, de mi ez a BÖP? BÖP vagy mert böp mert ez egy böp, böp, szempontjából. Böp. Hát, a 2010-es évet nézzük, akkor a böp kft volt egy... El Nem, BÖP, az de ez mindegy a rövidítése? A BÖP az a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás, a KSP, ami jelen pillanatban böp Kft-ként működik. <laughs> életlenül sem maradjon ugyanaz a neve. Jó, rendben van, akkor maradjunk abban, hogy a mai nap folyamán vagy holnap megegyezünk, biztos, hogy nem ezen a héten, mert ez a hét borzasztó, nem tudom nekem milyen gyorsan, mert nekem letteletesen, maradjunk abban, hogy amennyiben nem kell nagyon rossz benyomást, de valószínűleg nem kell tettek, mert itt egy ilyen szerződéses kötelezettség révén ki kell szolgálni a népet, tehát ha rossz benyomást is keltettem akkor a jövő héten egy közösen megbeszélt időpontban fussunk neki ezeknek az összegeknek, valamit ha mostani beszélgetésünk alapján vagy attól független befutottak volna vagy befutnának kérdések, akkor azokat is tolmácsolom önnek, és az elvtársi együttműködés érdekében, akkor azokat a névfeltüntetése nélkül, még a beszélgetés előtt elküldöm, mert nekem nem az az érdekem, hogy önt falhoz szorítsam, hanem az az érdekem, hogy jó válasz szülessem. Akkor én állok rendelkezésre, és köszön. Egy dolgokból fel van mentve, tehát hogyha nagyon szimpatikus leszek, és nagyon konstruktív, magában ebben a holdingban munkát nem szeretnék vállalni, mert, mert nagyon, tehát nem tudom, hogy tehát igyekszem nagyon szépen fogalmazni, hogy arra gondoltam, hogy és sok mindent csináltam az életemben. Volt a fekete mosogató, a legkülönböző. Igen. de De és miközben tudom, hogy mindenkinek el kell tartani a családját vagy magát. Tehát véletlenül is érezzen semmilyen rasszizmust. Tehát ugye a rasszizmus nem csak olyan van, hogy nem szeretjük a feketéket, vagy nem tudom. De például a, a, a közterület felügyelő az tipikusan egy olyan foglalkozás, hogy fogalmam nincs, hogy mi tudna engem rávenni. Tehát iszonyatos nagy szükség és ínség kellene ahhoz, hogy én ö, közterület felügyelő legyek. Tehát, hogyha egy ilyen állást szeretne felajánlani nekem, közvetlenül, akkor hál' Istennek más gondol. Remek, mert a közteresüléget egyébként nem hozzánk tartozik, az egy önálló szerz, ha gondolja, akkor... Nem, nem, nem, nem csak, csak ennyiben jutott az eszembe, hogy nem szeretnék ott vállalni. Nagyon szépen köszönöm, akkor jövő héten köszönöm. fogunk beszélgetni ismét. Köszönöm. Köszönöm A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta.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 Viszont lehet Duronelli Péter vona vonalban egy kollégád már HP telefonált, nem is először, és már arról volt szó, hogy... Szóval mit kezdünk azzal, hogyha a parlament hoz egy olyan döntést, amely két részlet volt a kifogás, az egyik, hogy visszaható hatályú november elsőjére, másrésztről pedig a nem egyháztartásban élő különböző állami vezetők hozzátartozóinak lehetővé tesz egy olyan közbeszerzéssel való indulást, mint ami egyébként eddig nem volt engedélyezve. Én nem is onnan indulnék, ez lenne a végcél, de legyen a start az, hogy amikor az ember beiratkozik a Tudomány egyetemre. amikor a tanulmányait folytatja, akkor, akkor az a szabályrendszer, amiben a pénzügyi világ működik, és amely nyilvánvalóan sokat változott a főniciaiak óta, akkor ott van valamiféle focipálya, aminek a nagysága, tehát, tehát, hogy mennyiben változik maga a focipálya, vagy mennyiben változott... Tehát mennyiben vannak szabályok, mennyiben nincsenek, e, vagy az a mindenkori politika által fölülért, függetle attól, hogy valahol van-e olyan, hogy azért a víz az úr, és hogyha a víz az úr, akkor az a gazdaságban micsoda. Talán ez az utolsó kérdés a leginkább értelmes. Tehát mi az, amit a politika akar se tud megerőszakolni? Hát vannak szabályok, meg vannak törvények. Vagy törvényszerűségek, inkább ezt mondanám. De ez végül is minden az, nem csak a pénzügyekre. Értem, de most van én agg... egy... Igen, tehát van egy szabályrendszer, ami alapvetően egy jogszabályi környezet alakítja ki. És emellett pedig vannak olyan összefüggések, vagy törvényszerűségek, amelyek Hosszú távon, középtávon érvényesek, nem nevezetesen mondjuk, ha többet költesz, mint annyit keresel, akkor egyik folyamatosan, akkor egy idő után csődbe jutsz, stb. stb. Ugyanígy van a gazdaságra, társadalomra, ez a kettő ugye nem szétválasztható. Ha, ha az országban nem pusztán kenőpénz van, hanem intézményesített korrupció, mert ez ugye az, akkor abban az országban annak az országnak a lehetősége, a társadalom által adott lehetőségek nincsenek kihasználva, és olyan ösztönzők érvényesülnek, amelyek megakadályozzák a... Jó, te arról a konkrét döntéstől, amit tegnap ezügyben született, Igen. egyébként tájékozódtál, vagy tudsz róla, vagy meglepítés erejével ért, amit most itt reggel mondtam neked. Ö, olvastam, hogy ez létezik, nem lepődtem meg, tökéletesen illik abban a folyamatban, ami Magyarországot jellemző az elmúlt öt évben mit szóltál hozzá magadban most már a bagadon kívül? Hát, nem örültem neki de tudomásul vettem, tudom, hogy ez így van, ez visszaigazolja azt amit, amiről beszélünk most már régóta, hogy, hogy, az, hogy az intézményesített korrupció az ezzel együttjáró intézményi, az intézményi rendszernek az egy, ezzel együttjáró romlása a minőségének. A romlása az hosszú távú, a hosszú távú növekedési és jóléti minőségi következmény. Jó, a gazdasági álmoskönyv, ha lenne ilyen, az egyértelműen azt mondaná, hogy ez a konstrukció nem jó irányba mutat? Tehát az, amit ez a jogszabály lehetővé tesz, az egy olyan folyamatot indít el, amiről egy olyan szakember, mint te, aki ért valamihez, nem úgy, mint én, legalábbis a gazdaság területén, egészen biztos, az, az prognosztizálja, hogy ebből jó dolog nem következhet? Nem indít el ilyen folyamatokat, hanem csak ráerősít azokra a folyamatokra, amelyek, amelyek zajlanak. És ez, a, ez az, hogy, hogy az intézmény, jól működő intézményrendszer és független, függetlenül működni képes bürokrácia nélkül igazából tartós fejlődés és jólét növekedés, mert igazából mindenki ez a fontos. Csak ugye jólét növekedés hosszú távon gazdasági növekedés nélkül nincs jól jólét növekedés Tehát jólét növekedés Ebből nem igazán lett. De Én nem csak azt nézem, hogy jólét növekedés Hanem azt kérdezem, hogy például itt volt legutóbb A dohány ellátó kérdése Nem biztos, hogy minden pontosan fogalmazok Akkor talán majd javítasz. Itt valójában a szereplők önkéntes Vagy kényszerített részvételéről beszélek tehát eh, én felhívlak téged, neked két döntésed van, vagy akarsz velem beszélgetni, vagy nem. Ugye itt most lett egy, eh, a dohányelosztásban lett egy új struktúra, amelyben voltak kedvezményezett és kevésbé kedvezményezett felek, és nagyon nagy, eh, úriások, pontosan de óriások legalábbis a hazaiakhoz képest, úgy döntöttek, hogy ebben a rendszerben nem vesznek részt, vagy eltelt x idő, és kiderült, hogy belementek. A másik oldalon csak, hogy hogyan kapcsolódik ez az előző témához, mindazok, akikről ez előbb volt szó, tehát kormánytagok hozzátartozóiról, akik nem élnek egy fedél alatt. Egyébként, hogy ez mennyivel fontos szerintem, hát ez a tipikus esete a hajszálnak, hogy most amiatt nem fogja megérni, tehát szerintem a következő, hogy ezt is kiveszik, semmi értelmét nem látom ennek, ez egy ilyen látszat tisztesség, hogy, hogy ugye ezek az emberek, ők, Valószínűleg ők is együtt dolgozhatnak nemzetközi cégekkel. Ez egyáltalán nem kizárt, sőt, nagy valószínűséggel, ha visszanézzük az elmúlt időt, akkor ezt tapasztaljuk. Ők mennyiben bűnrészesek? A nemzetközi cégek vagy a, vagy a Hát azok a cégek, amelyek egyébként idővel beadják a derekukat, és azt mondják, tudnék, hát ugye mindig azt hallom a gazdasági szereplőktől, hogy Magyarország, kisország, kisbevétel, ezen az alapon akár ki is maradhatnának ezek a nemzetközi tényezők, de ezek a nemzetközi tényezők valamiért Magyarországon is meg akarták vetni a lábukat. Itt akarnak maradni, és tanúsítanak egy olyan együttműködést, amivel lehetséges, hogy pluszkölnek, de most nézőpont kérdés, hogy a pluszkölés nézem, vagy az együttműködést. Ugye itt alapvetően arról van szó, te nem akarsz olyan beszélgetni, nem beszélsz. Ezek a cégek büszkölnek és együttműködnek. Ugye arról is volt szó már, hogy a gazdaság, amit a bioszféra nem tud elpusztítani, mert valamilyen lehet, csak legfeljebb nem olyan lesz, mint amit mi szeretnénk. Nyilván ezek a cégek is, vagy a cégek egy része, akinek lehetősége van valamilyen ok miatt ebben a dologban részt venni és ezáltal fennmaradni akkor pusztán a fennmaradás, vagy a, a, a szigorúan vett üzleti érdek miatt lesznek olyanok, akik beállnak a sorba. Eztől még a rendszer nem lesz jobb, és a rendszer nem igazolja vissza, hogy a multinacionális vállalatok közül néhány hajlandó ebben a játékban részt venni. Ugye ne felejtsük el, itt megint csak arról van szó, hogy... hogy hogy ezáltal kizáródik a, a tisztességes egyenlő feltételekkel. Jó, de Péter, abban az értelemben, hogy ezt te használod, a tisztességes egyenlő feltételekkel, ez mennyire tipikus eset a világban? Mennyire tipikus úgy, hogy egyszer csak mutatsz egy történetet, és akkor én, aki még Duranelli Péter vagyok, a Duranelli Péternél azt mondod, de Péter kell, ne feledkezzünk meg a Trancson, Punykin, Pintiről, hát azt tudod, hogy mit csinált, és akkor azt mondod, bocsánat, rendben van ez se olyan történet. Szándékosan egy olyan szót mondtam, ami semmi értelme. Nincsenek ilyen kristálytiszta rendszerek, de hogyha ha értékelsz egy Svájcot vagy egy Egyesült Államokat, akkor meg fogod tudni mondani, hogy ez vajon olyan, mint. Magyarország vagy Oroszország vagy más? Amikor Siffer András amiatt rüszköl az új megállapodás alapján Törökország, hogy sokkal jobban örülne, hogyha közben 4 kal nem növekedett volna a fegyvergyártók bevétel, akkor valójában összekeveri a szezont a fazonnal? Tehát ahol a világpolitika alakulása és a fegyvergyártók bevétele, amely talán visszahatással van a politikusokra, ezt az összefüggést alulja valaki, akkor vagy egy olyan összefüggést néze, aminek van jelentősége a gazdasági életben? Hát a gazdasági életben az égverágban semmi. Köz köz politikailag ez a fegyvergyártás ez egy, ez egy zűrös ügy, mert ezt nem lehet tisztességesen csinálni, de azt is tudjuk, ha nincs, akkor az se jó, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon ingoványos terület, és nagyon sok minden elett Ez ezzel kapcsolatban napokig lehetne értelmiségi diszkózust és értelmiségi és haszontalan diszkózus folytatni. De török esetében ugye nem ez a érdekes, hanem ugye Törökországba, Törökország felé úgy nyitott az Európai Unió, hogy, hogy Törökország közben újságírókat börtönöztet be azért, mert olyanokat írnak, ami nem tették a kormánynak, ami nem egy európai érték, Emiatt, ez volt az egyik oka, amiatt Európa eddig bezártak a Törökország felé, most kinyitja teljesen e, rövidtávú érdekek Alapján... Egy itt farokságot kérdezve, ezt, az, ezt a zűrzavart, ha egybevette az itteni zűrzavarra, amiközben ezek egybevethetetlenek, mondhatja-e valaki azt, hogy sehol se látni a tiszta képletet? Hát soha sehol se látni tiszta képletet, mi a az zűrzavart... De ez mennyiben hivatkozási alap arra, hogy akkor én is megtehetem ezt, hiszen ki tudja, hogy ez nem fogja beváltani a hozzáfűzött reményt, ami egyébként nem egyezik a Duranári elképzelésével. Tehát ilyeneket mindig lehet mondani mert lehet mondani, hogy mi is meg megnéznek a másikat, hogy ő hogy csinálja, de mondom, ettől még az országban nem lesz jobb. Tehát, hogy ezért ne felejtsük el. Az a díl, amit megkötött, megkötött Európa-Törökországgal, az neked hogyan tetszik? A gazdasági rész. Nem foglalkoztam a gazdasági részével, mert a gazdasági része nem nagyon van. Ugye valami... És foglalkoztál-e a nem gazdasági részével? Hát foglalkozom vele folyamatosan. Maga az Ugye ez a Európai politikai rendszer Válságához térint vissza, amiről már beszéltünk Amiről egyébként Orbán Viktor is beszél És egyébként ebben teljesen igaz is van Hogy az, az, az a politikai rendszer Ami Európában épült az elmúlt években Az megfáradt Elmúlt évtizedekben Az megfáradt és úgy tűnik, hogy... Ez a megállapodás ennek a jele. lehetséges, hogy 15 év múlva fontosnak fogjuk ezt tartani, ezt a lépést lehet, hogy egy apró epizódnak tartjuk majd ebben a folyamatban. Tele volna az uniót? Ezt ön meg tudta volna valósítani másféleképpen? Nagyon nehéz, tehát én azért nem akarok ezzel kapcsolatban amúgy praktikus oldalról megfogalmazni, kritikát, mert, mert nem tudom, hogy ebben a jelenlegi helyzetben, ami, ami egyébként nyilván az újót felkészületlenül érte, azért is, mert nem is volt rá felkészülve, pedig valamilyen szinten lehetett volna. Jó, de ez ugye több eddig alkalom, ugye maga az euróválság is csomó olyan kérdést vetett föl, amiről utólag azt mondtuk, vagy már alatta, hogy ezzel az euró, amikor létrehozták, nem számolt. Nem számolt, és amikor a, a, a nyílt diskurzust elfogja egyfajta a, Ilyen, ilyen politikai politikai meghatározott értékre rend, meghatározott műték, akkor akkor akkor csak az igazság előkerül, ugye? Az kérdésem tőled, ugye? ha ezt folyamatot nézzük, ö, akkor maga Zsolt, becsuknád az ajtót, Köszön. hogy. Ö... A végén az euró erősebben jön ki ebből a válságból, mint amiben benne van, vagy ezt nem tudjuk, mert nem látjuk a folyamat végét. Ezzel nem látjuk a folyamat végét, ugye ez egy politikai folyamat is, nem csak gazdasági folyamat. Ezért is komplikált az eurozóna, vagy az euró jövője, mert nem egy közösségi kérdésről, azt hiszem, szóval szinten. Hibáztak-e azok, akik létrehozták akkor, amikor a valószínűség számításból ezeket a tényezőket kihagyták, miközben nyilvánvalóan mindig lesznek olyan tényezők, amelyek nem voltak előnyei, voltak hátrányai. Ha fennmaradhat, akkor azt mondjuk, hogy nem hibáztak, hogyha ha fájdalmasan szétesik az elköltkeződő évtizedekben, egy-két évtizedben, akkor azt fogjuk mondani, hogy, hogy, ez, hogy, hogy, hogy hiba volt. De még előre nem lehet megmondani. voltak egy pénzügyi zsenik, akik ezt a válságot majdnem ezekkel a tényezőkkel megálmodtak? Voltak olyan közgondások, akik megfogalmazták azokat a Feszültségpontokat a rendszerben, amelyek, uh, amelyek ténylegesen materializálódtak a... De amíg meg nem materializálódtak, addig maga az euróövezet a maga szabályaival nem változtatott ezen, csak azért, mert valakinek volt a zseniális álma. Nem változtatott, annál is inkább, mert ugye egy politikai döntés volt az euró létrehozása ebben a formában, ebben a keretrendszerben, és azok a kritikák, amelyeket megfogalmaztak vele kapcsolatban, az olyan, politikai döntéseket ennek a megoldása olyan politikai döntéseket igényelt volna, amire az Európai Unió ö, népessége most sem kész. Nem is biztos egyébként, hogy, hogy hosszú távon hasznos lenne. Mármint mire? Lenni. Egyszerűen az Európa, Európa népei közötti még szorosabb politikai unió, és az eszd egyik járó ö, ö, ö, hát pénzújraelosztás, tehát egy, gyakorlatilag, egy közös európai adórendszerre lenne szükség, közös európai sokkal nagyobb, sokkal fontosabb európai közös költségvetésre, nem olyan pici, mint most van, hanem olyan európai költségvetésre, ami dominálja nemzeti költségvetéseket, ekkor működhetne az eurozóna de nem biztos, hogy erre Európa népei, akiknek a nemzeti identitás tudatuk megvan. Így már értem. A pozitív... Ezzel kapcsolatban egy kérdést engedjék meg, lehet, hogy nagyon elmebeteg, de most jutott az eszembe, azt kérdezem, hogy az eszembe jut, ugye az unióhoz való csatlakozás előtt uniós pénzek, azt feltételezem, hogy jelen voltak kis hazánkban, de nem olyan mértékben, mint a csatlakozásunk után. Ezt ugye én jól sejtem. Igen. Azt kérdezem tőled, korrupció ide korrupció oda az a pre, az a pregnás változás amit az ember azt először is azt kérdezem tőle, hogy az Unióba való csatlakozásunk után pregnáns változás állt ebbe Magyarország gazdagsága ö, tekintetében azt mondom, hogy az életminőség szempontjából legváltozás az Európai Uniós projektek ugye még része igazából térkövezésen egy ilyesmire Amiről mondhatjuk azt, hogy nem produktív, meg közgazdaságilag nem, ö, nem tudunk neki e, multiplikátor hatásokat sugározni, hogy ettől majd még több beruházás lesz, mert leszért követjük a főtere, mert nem lesz. Tehát, hogy ez valamilyen szinte egyszerű aktus, és nem teremt produktív ö, ö, ö, kapacitásokat. Van olyan, ami igen. Jó, de... de ami a térkőzést illetés, ami egy folyamatos példa, az egy pregnáns adat. Tehát tudjuk azt, hogy az idejövő pénznek, tudom is a harmada ilyen jellegű beruházásokra ment el? Hát én most én ezt, ha utána néznék, akkor biztos, hogy tudnám, de eh, amit akarok ezzel mondani, hogy, hogy azért ne felejtsük el, hogy ezeket az Európai Uniós pénzeket, ami mondjuk csak simán ilyen látvány dolgokra mentek el, vagy bizonyos többak kényelmi dolgokra, eh, azok azért hoztak, emeltek egyfajta minőséget, és hoztak egyfajta magasabb színvonalat. Jó, de én ugye az egész kérés abba, a, a, az élet fölté, vagy tudjuk-e modellezni, vagy el tudjuk-e képzelni, hogy ezeknek a pénzeknek a hiányában ma milyen lenne Magyarország? Én azt gondolom, hogy a szó szoros és átlít értelmemben szigénye a Magyarország. Tehát az, amikor egy Európai Uniós projektet, amint annak valamifajta műszaki és esztetikai színvonalat képviselnie kell, Felújítjuk a, a városközpontokat, a múzeumot, az állatkertet, a nem tanít, és ettől, ettől egy minőségi dolog jön létre, amikor az emberek azon szembesülnek, hogy lehet valamit szépen is csinálni, és jól is csinálni, ennek, ennek igenis vannak életminőségjavító következményei, és valamilyen szinten talán a, a társadalomnak a saját magával szemben támaszott igényfintjét is növeli. Elvárás lesz, hogy képen nézzen ki a városfőtte. Ne felejtsük, ha elmegyünk Romániába, azért az nem minden hely van. Igen, az elmúlt napokban a Románia más szempontból volt összehasonlítástárgya. Visszatérve az unióra és annak a válságára, az a díl, amit most megkötött Törökországgal, az mennyiben jele a válságnak, és mennyiben egy politikai szükségszerűség? válság jele az, hogy politikai szükségszerűségből kellett hozni hey, uh -huh. ilyen döntést. Tehát igen, van egy menekült válság, és ez együtt felszínre került az a, az, az évek óta részben, a, a, a politika részben pedig egyébként a, azt kell mondjam, hogy a liberális sajtó által elnyomott ö, vélemények, ami, ami, ami arról szólt, hogy bizony a nyugati keresztény és civilizációnak a többi civilizációval való elgyítélése a saját otthonában nem problémamendes. Oroszország hogyan fog ebből kijönni, mert ugye azt mondják a szakértők, hogy Oroszország Sanda szemmel nézi, vagy Ferdesz szemmel, az nem ugyanaz nézi a Törökországgal való megállapodás, valamint Az a tör, az, a, az Oroszország, ami szankcionálva van az Unió után az Egyesült Államok részéről is, most szankciókat vezet be Törökországgal szemben, és az ember azt gondolná, hogy szankciót az vezet be, aki megengedheti magának, vagy akinek ennyire fontos elvé kérdés ez, de most Putyiról az ember sok mindent feltételez, de ezt nem feltétlenül. Mit gondolunk ma? Oroszország gazdaság erejéről. Hát fele akkor a olajárral és az Európát hamarosan elárasztó alternatív forrásokból származó gázzal emellett Oroszországnak a gazdaság ereje jóval, de jóval alacsonyabb mint volt három évvel ezelőtt ez kétségtelen az egy jó kérdés, hogy az egész menekült válság kirobbanásában Oroszországnak milyen szerepe volt ugye ne felejtsük el a menekült kérdés rendezése most nagyon úgy tűnik, hogy Oroszország részvétel nélkül nem képzelhető el, már csak azért is, mert szétbombáz mindenki és mindenki szíriába. És ezt úgy nagyjából belegyúzással nézi az európai, vagy a nyugati közösség. Ee, Oroszország ismét tárgyaló partner lesz, ami a válság előtt nem volt. A kérdés, hogy vajon ez a menekültválság ez a teljesen véletlenül jött a Oroszországnak, hogy valami Oroszország... Hát az is segítette az egész dolgot. Ezt, Ezt majd ezzel akárki el fogja mondani 25 év múlva, 50 múlva. De kap-e olyan kedvezményeket Oroszország, mint amilyen kedvezményeket kap Törökország beleért, vagy már az is kedvezmény, hogyha kevesebb szankció van? Nem tudom, hogy mi lesz ennek a sorsa, hát ez attól is függ, hogy az egész világ is milyen irányba megtalál. A gazdaságnak mennyire érdeke az, hogy a világ politikailag osztató legyen, vagy osztott legyen? Igen, mértékben nem érdekel, hiszen, hiszen uh, minél, uh, uh, minél integráltabb egy, egy, egy régió gazdaságilag, és a világ, a földgolyó is egy, egy régiónak tekinthető, az annál jobb a gazdaságnak. Ez a gazdaság igazából akkor tud szinte ugrani, minőségi szintet ugrani, amikor a az ilyen hálózatos rendszer, ami, ami fölépít egyébként a gazdaságot, ahol a, a szereplőként is kis szerveződnek, hogyha ennek a hálózatnak a csomópontjai növekednek, akkor tud igazából egy... És most növekednek vagy sem? Most növekednek vagy sem? Hát, ha, el, ha növekszik a szembenállása a régiók között, akkor ez a hálózatos fejlődés, ez, ez megáll. Az európai gazdaság, ha csak gazdaság történetre beszélünk, az európai gazdaság fejlődésnek kritikus állomásai voltak azok, amikor, amikor akár a korai időszakban a takarmányozásban, akár a későbbi időszakban technológiában olyan változások történtek, amelyek a közlekedési kapcsolatot az egyes gazdasági központok között könnyebbé tették, és segítették, hogy ezek a, ezek, a, ezek a központok egy hálózatot alkossanak. Minél nagyobb a hálózat, minél több csomópontja van, annál nagyobb teljesítményre képes, és a politikai megosztottság azt, ezt, ezt nem elősíti. Ha mindezt figyelembe vesztük, de a világot nézzük, akkor a maga a világnak az ő gazdasága hogyan van? Hát azt úgy tűnik, hogy lassul és a lassulásnak egy része az a feltörekvő országokból jön. Gaz... Jó, de hát ugye mindig van lassulás, mindig van gyorsulás. ennek a mértéke olyan-e, amit érdemes megemlíteni? Érdemes megemlíteni, mert nagyon úgy tűnik, hogy, hogy, a, hogy azt gondoltuk még három-négy évvel ezelőtt, hogy a feltörekvő országoknak a gazdasági nevekedés az egy nyugyságrendben lehet nagyobb, mint a fejlett országoké. Most az a kérdés, hogy... hogy, hogy hogy ez egyforma lesz-e, vagy egy icipiszivel lesz nagyobb csak mint a fejlett országok. Tehát úgy tűnik, hogy ez a sebességkülönbség, amiben bíztunk, ami ugye az egyész világgazdaságot egy válság előttihez hasonló növekedési szinten tart, tud majd tartani, ez nincs meg sebességkülönbség. És az a kérdés, hogy a fejlődő országoknak a belassulása az egy átmeneti, egy ilyen ciklikus dolog, ami majd, majd kicsit ledolgold, akkor újra visszatérünk, vagy pedig, vagy pedig egy, volt egy egyszerű szinteltolás a gazdasági fejlődésükben, ami megtörtént, és most már nagyon nehéz nekik előrelépni. Jó, akkor egy kérdést engedjé meg, ezt általában másodnak szoktam felajánlani, hogy álságos lesz, mert idő már nincs erre, de egyébként ma téged a világban, abban a, abban a szférában, ahol te dolgozol, mi foglalkoztat, aztán majd legközelebb hamarabb kérdezem meg, és arra, azokról fogsz beszélni. Csúny, nagyon sok minden. Jó, ja, kettőt vagy hármat kiragadva a szöveg összefüggéséből. Hát foglalkoztat a növekedés, az, hogy ezzel, ezzel kapcsolatban a részünk jött melyik irányába megy, ugye a mi szakmánkban a kereskedelem fontos. Foglalkoztat, hogy merre megy a dollár, és foglalkoztat egyébként a világpolitika, szűkabb geopolitikai közegünk. Köszönöm szépen, mondanám, hogy innen folytatjuk, de ennek semmi értelme nincs. Folytatjuk. Toki és És most.